Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zəhmət olmasa qabağa çəkilin. Bir az sıx oldu. Vadi-kilər də həmçinin. İnnal hamda lillah. Nahmiduhu wa وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, Möftel-i Müslümanlar, <coughs> Allah-u Tağla'dan korkun. Bilin ki Allah-u Tağla'nın nimetlerindendir ki, bize daima hayırlı, gözəl möfsümler bahşəliyir. Yəni, faydalı, fəzilətli günlər, aylar və s. Allah subhanətə halə bunların vasitəsi ilə bizim əcrimizi, savabımızı artırır və öz lütfündən bizim şunu artırır. Və artıq bildiyimiz kimi mübarək həc mövsümü qurtardı və ondan sonra da həc ayından, zülhicə ayından sonra böyük fəzilətli bir ay gəlir Bu da meherram aydı. Ve Müslim, Əs-Sahiyyində rivayət edib, Abu Hureyra'dan radiyallahu anh, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi və selləm buyurdu, Afdəlussiyyâmi bədə şəhri Ramadən, Şəhrullāhi ləzî tədûûnəhülmuharram. Ve afdəlussalâti bədəl feridə, qiyamun leyl. Ramazan ayından sonra en fəzletli oruc, Allah'ın ayında tutulan orucdur. O ay ki, siz ona Muharram deyirsiniz. Və ən fəzilətli namaz, fərz namazlardan başqa gecə namazıdır, qıyam-ül-leyl. <gülüyor> və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ayına Allahın adı deyib. Bu da dəlildir ki, o ay şərəflidir, fəzilətlidir. Çünki belə baxsa, bütün aylar Allahındır. Və lakin burada xüsusiləşdirilmə var. Yəni, Allah subhanə ve teala məxluqlardan bəzilərini seçir susi eləyir və bəzi ayları, bəzi əşyaları başqalarından, digərlərindən üstün eləyir. Və Əl-Həsən el basri rahimə Allah <coughs> ki, Allah Taala ili haram aynan başlayıb, yəni müqəddəs hürmətli aynan və haram aynan da bitirib, yəni zülhüccə aynan. Və Allah Taalanın yanında Ramazandan sonra daha əzəmətli ay yoxdur. Məhərrəmdən başqa. Onun da səbəbi odur ki, onun hörməti çoxdur. Və bu ayda mühtələm müsəlmanlar <coughs> böyük bir hadisə baş verib. Böyük bir qələbə baş verib. O ayda elə bir gün var ki, Allah Subxanələ o gündə haqqı batilə üstün eləyib. Yəni haqq batilə o ayda, o gündə qalib gəlib. Bu da o vaxtda olub ki, Allah Subxanələ öz Peyğəmbərini Musa Aleyhisselamı və onun qövmünü qurtardı. Və onların düşmənləri olan Fironu və onun qövmünü batırdı <coughs> dənizdə. Ona görə də bu ayın böyük fəziləti var və qədimdən bəri böyük bir hörməti var bugünün. Və bu da Məhrəm ayının 10-cu günüdür və o günə Aşura günü deyirlər. <coughs> və Aşura haqqında, Aşura günün fəziləti haqqında və o gündə tutulan orucun fəziləti haqqında bir çox hədis var və hamısı sabittir Rasulullah s.ə.v. və misal üçün bir neçəsini qeyd edək. Buxarilə muslim rivayət ediblər İbn Abbasdan, radiyallahu anhümə <coughs> ki, İbn Abbasdan soruşdular Aşura günü haqqında və o demişdi ki, mən görməmişəm elə bir bu gündən başqa hansısa bir gün peyambərə salam çalışsın, çalışsın, o günə axtarsın. Ramazandan sonra çalışın o günə, yani bir yani əhəmiyyət versin. Və dediyimiz kimi Aşura gününün böyük fəziləti var və böyük hörməti var. Və Musa əleyhissalam buna görə də Allah Taala'ya şükredərək bu gündə oruç tutardı. Bətcə bu deyil. Həm də kitab əhli də bu Bu gündə oruç tutardılar və hətta bəzi Ərəblər də, Qureyş də, də onu o, o gündə oruç tutardılar. <coughs> və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhü Məkkədə olarkən, aşıra günündə oruç tutardı və lakin insanlara bunu əmr eləməzdi. Və Mədiniyə gələndə isə görəndə ki, kitab əhli ova orucu tutur və o günə aşura gününə təzim göstərirlər Və Peyyambar o şeylərdə ki, Allah ta'lardan əmr gəlməyib, xoşlayırdı ki, kitab əhli ilə o şeylərdə bir olsun. Ta Allahın əmri gələnə qədər. Ona görə Peyyambar s.ə.v özü oruç tutub o gündə və insanlara da əmr edib ki, oruç tutsunlar. Və onlara çox təqidlə bunu deyib ki, və onlar hətta öz uşaqlarına da oruç tutturardılar. Və Buxarina Muslim rivayətə ilə İbn Abbasdan radiyallahu anhümə deyir ki, Rasulullah s.ə.v. Mədinəyə gələndə görüb ki, Yahudilər oruç tuturlar, Aşura günü və Peygamber s.ə.v. onlardan soruşdu, Bu nə gündür ki, siz bu gündə oruç tutursunuz? Dedilər ki, bu əzəmətli bir gündür. Allah taala o gündə Musanı və qövmünü xilas elədi, Fironu və onun qövmünü isə batırdı. Və Musa aleyhissaləm də şükür olaraq Allah üçün o gündə oruç tuttu və biz də onu, onu oruç tuturuq, bu gündə oruç tuturuq. Və Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhəl və səlləm buyurdu, فَنَحْنُ أَحَقْقُ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ Və biz, bizim Musa'ya daha çox hakkımız çatır və sizdən ona daha çox yaxın olan bizi. Və Peygamber sallallahu aleyhəl və səlləm o gündə oruç tutup və əmr edib ki o gündə oruç tutsunlar. Və Buhari və Müslim rivayət ediblər hamçinin Arbi, Rubey Ar ibn Arbi, Muavviz radiyallahu anhə Mu demişdi ki, Resulullah sallallahu Aşura gününün səhərində göndərib bir elçini ki, desin, Kim sizdən səhərdən oruç tut tutubsa, orucunu tamamlasın. Və kim oruç tutmayıbsa, günün qalan hissəsini orucda keçirsin. Ona görə də biz deyir, oruç tutardık və öz kiçik övladlarımıza da orucu tutturardıq. Və onlar üçün oyuncaq düzəldərdik və onlardan biri aclıqdan ağlayanda biz ona həmin o oyuncağı verərdik, başını qatardıq iftara qədər. Və sonra da Allah taladın əmr gəldi ki, müsəlmanlar Ramazan ayında oruç tutsunlar və ona görə də Peyyəmbər s.ə.v artıq sahibələrə əmr eləməyib. Aşura günündə oruç tutmağı Və Bukharinə Müslim rivayət edə İbn-Omardan Ki Piyamber s.a.v Aşura günü Oruç tutardı və əmr eləyərdi Başqalarına Və Ramazan orucu gələndə isə Tərk elədi bunu Yəni o orucu tərk elədi ə, Yəni əmri tərk elədi Söhbət ondan gedir yəni, Orucu tərk eləmədi və bu oruc Müstəhəb olaraq qaldı Yəni kim onu o gündə oruç tutarsa yəkşıdır, həyiridir. Kim tutmazsa da həyə bir günahı yoxdur. Ebu Kharin əl-Musmi rivayət edə İb-l-Muavviyyədən radiyallahu anh demiştik ki, eşitmişəm Rasulullah sələm buyurdu Həzə yəvm-u aşura ve ləm yəktubilləhu aleykum sıyâmə və əna səim fəmən şəəfəl yasum və mən şəəfəl yufdır Dədi ki, bu aşura günü Allah-u sizin üçün o gündə orucu fərz elə Mən isə oruç tuturam və sizdə kim istə, istəyirsə tutsun, kim istəmirsə də tutmasın. Yə, bu da dəlildir ki, bu oruç vacib olmasa da müstəhəb, müstəhəb olaraq qaldır. <coughs> Məhərəm ayının fəzilətlərində də biri odur ki, aşura günündə tutulan oruç keçən ilin günahlarının kəffarəsidir. Və Müslim rivayət edəyib, Abu Qatab dedən anh <gülüyor> ki, bir kişi soruştu Peyyəmbər səlləmdən aşura gününün orucu hakkında ve Peyyəmbər səlləm buyurdu, اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهَ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِ قَبْلَ Hesab edirəm ki, Allah ta'ala bu oruca göre geçen ildə olan günahları bağışlayar. Yani o günahların kefaresi olar insan üçün. <gülüyor> ve Peyyəmbər səlləm ömrünün ahırında Bu orucu yani istəmişdi ki bu orucu tək Aşura günündə tutmasın. Və bir gün istirdi ona əlavə eləsin. Ki kitab əhlinə müxalif olsun. Ki bizə əmr olundu ki biz kəfirlərdən fərqlənək, həmişə kitab əhlindən. Və Müslim riwayat edib İbn Abbas rəziyallahu anhuma dedi ki, Rasulullah sallallahu Aşura gününü günündə oruç tutardı və səhabələrinə əmr edəyərdi. Və onlar dedilər, ya Rasulallah, bu günə yəhudilərlə, xristiyanlar da təzim eləyir. Təzim göstərir. Və Peyəmbər s.ə.v buyurdu, fə idəkənəl amul muqbil, inşallah sumnət təsiyə. Gələn il olanda, inşallah biz də Məhrəmin 9-cu günündə də oruç tutarıq. Yəni, 10-cu gündən bir yerdə, yəni, aşurə ilə bir yerdə kitab əhlinə müxalif olmaq üçün. Və İb, e, İbn Abbas deyir ki, Gələn il gələndə isə Rəsulullah s.ə.v. gələn ilə qədər sağ qalmadı, vəfat edib. <coughs> yəni, mühtərəm müsəlmanlar bu orucu tutmaq yaxşıdır və faydalıdır. Ona görə çalışın, onu tərk edəməyin. Məhərrəm ayı, inşallah, birisi gün daxil olur, bazar günü, şey, noyabr 27-si, inşallah. Və ondan sonra da, yəni, 10-cu gün də olur, aşura günü, inşallah. Yəni 27-si, yani səyək 27, eləyir, yani hədəsə 6-sı təhminən eləyir dəkəl. 6-sı inşəələ. 5-6. Cəzəkəm ələk həyirə. Və qul-u qəvli həzə və əstəqlər. Elhamdülilləhi rabbilələmin. Və sələtə və sələmü və ələ əlihə və əshəbə ecma'in əmmə bə'an. Məftələ müsəlmanlar, aşura günündə bazı əməllər var ki şəriyete məkhaliftir. İnsanlar bunları eləyirlər, müxtəlif ölkələrdə. Bunlardan bir il, məsələn, bəzənmək o gündə. Bəzilər elə hesab edirlər ki, mütləq bəzənmək lazımdır sürmə vurmaq məsəlçün gözlərinə. Bəzilər saçları qasqalıyırlar, boya qoyulur. Bəzilər qusur eləyirlər, elə bilirlər bilir ki, bugün bayram günüdür və həmçinin təzə hədiyələr və s. alırlar və hansısı bir yeməkdir ilə aşura yemək hazırlığı bu hansısa batildir, elə bir şey yoxdur və bəzi zəyif yaxud uydurma hədislərdə gəlib və həmçinin bəzi insanların elədiyi bilətlərdən biri də hansısa müəyyən bir dua, aşura duası deyilir ona onu oxumaqdır, belə bir şey də yoxdur və həmçinin bilət o gündə Və yəmbər sosiali münəvəsi Hüseyin radıyallahu ölüm gününü, yəni şəhadətini qeyd edirlər, özlərinə ziyan verirlər, özlərini döyürlər, hüzün, matəm saxlayırlar. Bunlar hamısı şəriətdə olmayan şeylərdir, hamısı bidətlərdir və hər bir bidət zəlalətdir. Və həmçin, mühtərəm müsəlmanlar, <coughs> biz bilməliyik ki, Məhərrəm ayının birinci günü müsəlmanlarda yeni il sayılır. Yəni, yeni ilin başlangıcıdır. İndi, məsələn, biz 1432-ci ildəyik, hicrətdən sonra və Məhərəmin biri, inşallah, 1433-cü il başlayacaq və lakin bunu bayram kimi qeyd eləmək gəlməyib. Yəni, şəriətdə belə bir şey yoxdur ki, bu günü bayram kimi qeyd eləyəsən. Və kim bayram kimi qeyd eləyir, o bununla baxır, yəni kitab əhlinə, kafirlərə baxır ki, onlarda da yeni il var, niyə görə bizdə olmasın. Lakin onların yeni ili bizim bayramımız olmadığı üçün bizim özdə öz yeni ilimiz var. ya yəni, bu xatadır və bir şey şəriyyətdə yoxdur. <coughs> və umumiyyən sahabələr və peyamber sosialıq yeni ilin başlanmasını qeyd eləmirdilər. Və o illərin sayılmağı onlar Ubn-Uqattabın, r.v. vaxtından başlayıb. O xəlifə olanda bunu əmr edəmişdir ki, aylar, illər hesablansın. Çünki müsəlmanların buna zərurəti, ehtiyacı var idi. Ona görə də bunu əmr eləmişdir. Peyamber sosialıq vaxtında ilin başlanıqıcı deyilən bir şey yox idi. Və lakin hər bir ay, hər bir il gələndən müsəlman gərək özünü hesaba çeksin Fikirləşin, keçən ildə o nə edib? Bu ona sözsüz ki, fayda verər. Çünki ağıllı insan o insandır ki, fikirləşir, özünü hesaba çəkir. Və ölümdən sonraki həyat üçün çalışır. Və insan, insanın iki halı ola bilər. Ya o, yaxşılıq edən insan idisə, o çalışmalıdır ki, yakşı əməl edir, daha da çox alsın. Və əgər ikinci bir halda ola bilər ki, günahkar olsun, günahları olsun çoxlu. O da özünü çalışmalıdır düzəlsin. Və Allah Subhanehu ve Teala buyurur, Ya eyyəl-ləzina əmənu attaqullahi və İman gətirənlər Allahdan qorxun və hər kəs baxsın sabaha nə hazırlayıb. Və İbn Kəsir Allah, bu ayənin təfsirində deyir ki, özünüzü hesaba çəkin, He, hesab olunmamışdan qabaq və baxu nəyi hazırlamışsınız özünüz üçün, salih əməllərdən qiyamət günü üçün nəyi hazırladınız? Rəbbimizin huzuruna çıxanda nəyi hazırladınız? Və İbn-i İlqeyim göstərir necə insan özünü hesaba çəkməlidir. Deyir ki, birinci növbədə fərzlərə görə hesaba çəkməlidir. Yəni fərzləri tam yerinə yetirib, yoxsa yerinə yetirməyib. Və əgər xatırlasa ki, orada bir noksanlıq varsa, onu ya qəza eləsin, ər qəzası varsa mümkündürsə, ya da islah eləsin, düzəltsin. Yəni hansısa bir xata var idi, o xatanı düzəltsin. Sonra özünü hesaba çəksin qadağan olunan haram şeylərə görə hesaba çəksin. Əgər görsə ki, hansısa bir haramı eliyibsə, Onu islah eləsin, tövbə eləsin, bağışlanma diləsin Allah-u Teala-dan və həmçinin yaxşı salih əməllər görsün ki, həmin o günahının kəfarəsi olsun. Sonra da özünü qəflətə görə hesaba çəksin. Qəflətə, yəni laqeydliyə görə. Əgər Allah-u onun onu nə üçün yaradıbsa, onu hansısa anlarda insan unudub, yəni qəflət içində olub, unudu o şeyi, öz qayəsini yaradılış məqsədini, nədən ötürü yaşadığını unudubsa, onu da düzəltsin zikrlə, Allah-u Teala-ya yönəlməklə. Ona görə mühtələ müsəlmanlar, təzə bir il gələndə gələk insan bayramla yox, onu tövbə ilə qarşılaşsın, Allah-u Teala-ya dönməklə. Çünki qabağımızda olan nə qədər Allah-u teala bizə ömür yazıbsa, o səhifələr hələ ki, ağdır, hələ ki, təmizdir. Ona görə də gələ Günahlarla, asiliyilə qaraltmayaq. Ona görə də hesaba çəkilməmişdən qabaq qiyamət günü indidən özümüzü hesaba çəkik. <coughs> Allah da çoxlu zikr eləyək, ondan bağışlanma dedəyək və çalışaq ki, daimə əməli salih insanlarla bir yerdə oturub duraq. Çünki onun da çox əhəmiyyəti var. Və Allah subxanələ gələn eləyib müsəlmanlar üçün xeyirli və bərəkətli eləsin. Allah subxanələ bizim ömrümüzü itaətdə uzun eləsin. Çünki ömrün əgər itaətdə deyilsə, onun uzun olmağı faydası yoxdur, əksinə ziyandır. Lakin itaətdədirsə, Allah subhanətə ala daha çox insana savab yazır. Və Allah subhanətə ala bizi itaət, itaətkər qullardan eləsin, Allah subhanət ala bizi asilikdən qorusun, asilikdən uzaq eləsin, bizim üçün cənnətdə bir yer hazırlasın, Allah subhanət ala İslamı müsəlmanlara kömək olsun, Allah sallallahu alaihi ve sellem ala seyidina ve nabiyina Muhammed ve ala alihi o yerdəki keçid var, orada namaz olmaz dəfələrlə demişik inşallah bunun da nəzərə alın və zəhmət olmasa sıx durun, telefonların səsinə alın. Allah sallallahu ala nabiyin Bu dərs sizə ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.